Ja us ho diem sempre nosaltres, així és la vida i la vida ens porta de vegades meravelloses sorpreses i ens porta a instància per gaudir-ne plenament. Que en Jordi Bosch vini per al Frugill, que ens porti una obra de teatre excepcional, doncs és un motiu per estar contents i per explicar-ho a tothom que ens vulgui escoltar. I això és el que fem aquí, així és la vida, al vostre matinal de Ràdio per al Frugill. Jordi Bosch, bon dia, benvingut. Moltes gràcies per aquestes paraules, carai, tu. És un, és un honor, és un honor compartir-ho, i la veritat és que això s'ha d'explicar a la gent i se li ha de donar a conèixer, no cada dia un, una persona així, és un actor eh, o un actoràs, diria jo, ens, ens visita el nostre teatre municipal. Eh, anem a parlar una mica d'aquesta obra de teatre, i si em permet doncs fer una mica així és la cotilla també, parlarem una mica de totes les coses en les quals està treballant el nostre protagonista del dia d'avui amb aquest matinal. Què és la partida d'escacs, exactament? La partida d'escacs és una novel·la fantàstica de l'Stifanes Bais, que ell en diu la, la novel·la d'escacs i nosaltres l'hem adaptat posant-li la partida d'escacs perquè us centrem bàsicament, que ja la novel·la ja ho és així, eh? ja se centra bàsicament en el és la partida d'escacs hi ha una partir d'acs molt cèlebre a dalt d'un vaixell i, i el d'allò i, i vagem molt bé és això és la bàsicament la, aquesta partida d'escacs entre dos persones molt interessants i bueno, intentarem no desvetar molt molts misteris per qui no la conegui per qui no conegui la novel·la per qui no la conegui també li, li recomano que la llegi perquè és que ésmeravellosa i a més passa amb una amb unalanada una eh? i això penso que és molt molt interessant tot el que de tot el que parla el stepphaes Bays aprofita les, els escacs per parlar una mica de les, de les obsessions de les monomanies personals de la gent de quan ens entrecem amb en alguna cosa una mica fora de mida de mm. De, de, de coses, com sempre, coses molt molt interessants i molt reconegudes per tots. L'escenari d'un teatre és com un tauler d'escacs? No, doncs sí. sí és brillant, està molt bé, això. Sí, veritat, sí sí, sí, sí. Home, almenys, a veure, quan, quan es munta una obra, la decidim, allò que sempre es diu, no, del... jo sempre faig servir una miqueta l'exemple de la partitura, una partitura musical, que la transcrius i, i la pautes de tal manera que llavors la pots qualsevol. En aquest cas, nosaltres eh, fem la partitura primer del, en aquest del llibre en l'escenari i quan és a dalt de l'escenari, doncs les peces s'han de moure com si fos un escac, vull dir, i cada dia han tassat quadrades d'allò, saps? Ara aquesta peça per un moviment del... Eh, de fet, curiosament, aprofitant això, un dels en tres personatges i cada un té una manera de, de moure's com si fos una, una peça dels escacs un es, un es bellugueria com si fos la reina, l'altre es bellugueria com si fos el, el, el, el cavall l'altre es bellugueria com si fos una mica l'alfil, l'altre una miqueta com el peor d'aquesta manera també els dona una manera de caminar i un comportament diferent de l'altre. Però amb aquesta obra en Jordi Bosch que ho és tot és rei, reina, cavall, és el peó. Ho, sí. ho has de fer tot eh? Sí sí sí mira van, van decidir que fas un monòleg i un monòleg' ara és tot a partir d'una un, mena d'un mestre de cerimònies que és el vaixell i mestre de cerimoni s explica una mica la història d'aquests d'aquests dos, d'aquestes dues bèsties que es troben fent una partida d'escacs i doncs, ell reviu una mica tota les situacions i reviu també tots els personatges mm -hmm. sí, sí. jo sempre us hem mirat moltíssim els que sou capaços de fer aquests monòlegs, i fer obres de teatre solitaris, perquè encara si tens un altre encara que només sigui un altre, el 50% de la culpa pot ser per l'altre, no? Si no... La I, i si quedes un moment allà... ajuda'm a tu sisplau, surt... deixa'm sortir d'aquí però... però en aquest cas com... no sé com un s'enfronta amb això uh... Has comentat abans per als nostres oients és una obra de l'Stefan Zweig quan parleu de versions s'allunya molt de l'original aquesta aquesta versió realitzada? No, no, no en absolut, és molt fidel molt fidel a la novel·la sí, sí, sí, no és allò que fem una versió a partir d'aquesta idea de les baixes fa una altra obra en teatre, no, no, no, no. Bàsicament és, vaja, la, la, la, la, la, la novel·la d'Escaxis, exactament. Ell ja quan l'escriu l'escriu pràcticament com si fos un monòleg, eh? Vull dir, comença una tercera persona que explica jo em vaig trobar en aquell vaixell, eh? i però arriba un moment, cap a la meitat, que el personatge central explica la seva història i quan l'explica, l'explica en primera persona. I llavors allò es comparteix en un monòleg molt important. Uh -huh. sí, sí. Uh, que tal és treballar amb l'Ivan Moral és director de, de l'obra fantàstic, és fantàstic l'Ivan és un personatge fantàstic un nano amb una capacitat amb una energia amb eh, amb, amb una manera de veure de veure els muntatges que el teatre a vegades les, la, els punts de vista de, de com va ser un muntatge o una altra, penso que és el més interessant de, de, de, de, de, de, de qualsevol espectacle de teatre perquè una mateixa obra eh, qui és la gràcia con, un mateix material que a la millor amb els anys puguis dir, mira jo aquesta obra l'he vista dos, dos, tres vegades és el punt de vista que pot donar en aquest cas la direcció evidentment hi ha el punt de vista de l'actor l'intèrprete també dona el seu punt de vista perquè el fa el, el, el material personal. No? Eh, cada un té una manera de, i unes energies molt diferents d'una altra. Però la visió de la direcció del de fora, que és una mica la visió que tindrà públic, el que vol, del que vol explicar, això és molt interessant. Hi ha algú que té un... Cada cop et sorprèn que dius, mira que curiós que aquesta manera de plantejar-se l'obra de Com, d'una mirada, que té aquesta mirada crítica, a la millor sorpresa de mateix i t'ajuda a vi portar-la cap un camió cap a un altre és meravellós, és fantàstic aquesta obra de teatre que podem veure aquí a Palafugilla el Teatre Municipal, aquest divendres a partir de dos quarts de nou del vespre la pregunta del milió és dirigida cap a la gent que ha de comprar l'entrada que en Jordi Bosch ens expliqui per què ens hem de gastar 28 euros per anar veure aquesta obra de teatre però és la primera pregunta que t'ha ve al cap, no? Dius, escolta, tal com està la situació econòmica avui en dia, què hem de fer? Per què? Tens tota la raó, no, no. Però, home, jo diria que, primer de tot, perquè és el ple d'anar a teatre. Això és el més bonic de tot. Aquesta cosa, jo sempre parlo de la necessitat d'anar a teatre. Vull quan ens envirellem en altres llocs de, de, de, de, de la nostra estimada Europa o del que sigui, i que, que el teatre funciona molt bé i diem oh, sempre estat tot arreu, estar ple és perquè quan hi ha aquesta necessitat de dir, el ple de dir, cot, sortim ens asseiem i que ens expliqui en viu, en directe una història, la que sigui i, doncs penso que aquest és el primer material important i això ja ho ja tenim compte per, per anar al teatre però no aquesta, és dir, qualsevol obra al teatre que, que, que, que la gent tingui possibilitat de veure uh -huh. això és el més important per anar a dir o sigui, no, no s'ha de buscar una altra cosa sinó que és aquesta jo havia de fer la pregunta, però no hi ha res com anar al teatre i òbviament eh, gastar-se els diners en teatre és invertir-los eh, d'una manera excepcional aquesta obra la vos estat representant o l'esteu representant encara eh, a Barcelona al Teatre Romea, no? No, la no vam estar presentant el Romea el mes de maig i el mes de juny. Ah, i de després de què heu fet? Deixar... Uh -huh. Hem estat, estem de gira en aquest moment. Aneu, sí. aneu a comarques, no? Ah, això mateix. Aneu no... a no, comarques, bé, anem, anem fent la gira per tot Catalunya. Mm. Sí, sí, sí, en Jordi Bosque és de Mataró, si no recordo malament. Oh, tant, de Mataró, sí, sí. sí per tant, tant, també també ens, eh, ens toca una mica aquesta part eh, comarcal. per exemple l'altre dia vam entrevistar la Conxa, la, la directora de, eh, de teatre, dramaturga de, de Mataró, també em penso que era la conja Millo, doncs no la conec, eh? No, no és, la la conec. és la que és finalista del, del torneig de dramatúrgia que fa temporada alta, precisament. Ah, mm. d'acord, d'acord. Ah, doncs mira, va. mira. No, no, doncs em dones una primícia perquè no ho sabia, no, no. Mm -hmm. fi, la coneixia ni no havies sentit de parlar, o sigui, està bé. I també és de Mataró. Doncs. També, també és de Mataró. I... Què teniu els de Com Mataró? Com Mataró res millor. A, a de, de gegants i cap grossos, què teniu els de Mataró, doncs perquè això... Com és que et vas desenvolupar amb el món del teatre? Ja de ben jove te va, te va tirar o què? vaig entrar als 14 anys a la Sala Cabanyes de Mataró, que és molt emblemàtica la Sala Cabanyes pels pastorets, els pastorets de Mataró, i allà vaig entrar, va ser la primera cosa de teatre que vaig fer, i allà hi ja em va picar el coquet i vaig anar fent una estada a la Sala Cabanyes, de la Sala Cabanyes vaig passar a la Sala del Casal amb el Maicas, i d'allà ja vaig fer el pas al teatre professional, això, als, als 22, als 22 anys, feia el meu primer muntatge en teatre professional, i un cul a sort de nou de, de no parar fins ara. Sí que ja Aquest any hem pogut celebrar els 40 anys de carrera, ja. Mira, que, no, que no està malament. I a més, ho celebrarem amb aquest monòleg que doncs ens cop fantàstic. Déu-n'hi-do, ja estàs perfectament. A part de teatre, t'hem vist a la televisió, t'hem vist amb el, amb el cinema també. Ets una de les cares més conegudes, tot i que per a la ràdio molta gent encara no sabe. Aneu a la nostra plana web i et veureu la fotografia i així també l'encaselleriu. Ja saps que la televisió és el que tira més, no? La gent per en recordar se Home, de, de tot això. On t'hem pogut veure? És, és, és la, eh? és la, digues, digues, la finessa més, més, més... No, dic que és la finessa més directa, vull dir que és normal. Això um。maca la, fe... la, la, la televisió, tí, tinc un tirant, i tant i tant. Digue-li que això tonta, després. Eh... No, això m'ha fet, això. Mm. Uh, a... <si Jordi, eh, digue'ns una mica, sisplau, on temps pogut veure. Què és el més important? Eh, I sobretot, m'agrada més saber què és el que a tu més t'ha agradat del que has fet durant tota aquesta carrera si que me poseguis ara amunt de llau i som molt... Amb un compromís o... Que, o, o, o molts no, no, no, no, no, no, no, un compromís cap vull dir perquè, home, el que passa és que és uh, voldria molt una miqueta d'estona perquè de cada una diria aquest m'ha agradat per això l'altre m'ha agradat l'altre jo em quedo pràcticament, home, a veure, amb tots, amb tots, amb tots em pots quedar perquè són una bona botifarrada però n'hi ha hagut emblemàtics els més recents i aquest diria, ah, oh, va haver participat amb el rei Líard dirigit pel Pasqual, interpretat per la Núria Espert, haver conegut la, la Núria Espert amb dos o tres muntatges que he fet amb ella, vull dir, clar, vull dir, buh, és tot un cúmul de coses vull dir que es va fent, són bueno com com tots els oficis i com totes les carreres i com totes les trajectòries es van fent dia a dia i miqueta miqueta i amb molta tranquil·litat i va fent i no i res, no, i i no desestimar res, sin ni, ni, ni pot dir miri i sonride i dius, "Oh, mar, mira com no està malament. no Està malament i mentre aguanti el cap i, i l'energia i la salut i el cos, vull dir, anem tirant és, és la l'abandància que té aquest ofici vull dir, que no et retira vull dir, et retires tu mateix, vull dir, si no estàs en condicions saps què vull dir? Home, o sigui, que, que, que, que endavant hi ha papis per totes les edats, i això segur i si es porten ah, tan bé uh, suposo que et deuen recordar molt ni Saga de Poder, no? oi oh, tant, ni Saga de Poder va ser, a la, a la televisió va ser realment no, l'esclat havia fet alguna altra sèrie abans però, clar, la capacitat que tenia els col·lebrots al començament de, de, de la TV3, i en aquest cas saga de Poder, que va ser una bomba, vull dir, això ha sigut una cosa per recordar-la sempre. Mira, ja gairebé ja, si té 25 anys, eh, em sembla que està a punt de fer-los ja. 25 anys a saga de Poder, mare de Déu. Ah, Nisaga de Poder era de mitjans dels 90, crec recordar, mitjans dels 90. sí. Mm -hmm ha de fer els 25 anys i tant. tant Déu-n'hi-do, en què estàs treballant ara mateix? Què, què estàs fent, a part bueno, d'aquesta obra no, de teatre? Estic, no, no, estic amb, el, estic amb el de la gira aquesta demà, de la partida d'escacs. Hem acabat de, de gravar per, per TV3, precisament, que suposo que es veurà de, de abril maig el, el crèdit, l'obra és del crèdit del Galceran que vam fer teatre i va anar, va anar molt, bé, molt bé, ja feia com uh -huh. uns cinc doncs ara s'ha gravat per la tele i la veurem. la podrem veure doncs això, suposo, un mitjanyet una cosa així, això ja són no? els tempos de la televisió i ja els portanells ells però bueno, vam quedar, vam quedar molt, molt contents de la gravació del crèdit i a veure què sí, sí, ha sigut una miqueta el més recent fet Jordi Bosch en directe a Ràdio Pala Frugilla ens ha acompanyat avui, no et jubilis mai mm. fe, fe, fes-ho al favor, ja ens jubilarem nosaltres per tu si ens deixen i continuo portant continuo portant obres de teatre, continuo portant eh, alegria tant a la televisió com al cinema i que et puguem veure per Palafrugell o pel Baix Empordal, almenys per casa nostra, per Girona eh, més sovint més sovint perquè trigues a venir Oh, i, tant, oh, I tant, i que a més un lloc que és en... Puf, jo li, li, tinc, li, li tinc una estima molt especial, us ho dic en sèrie. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta com, estona. Com que tot l'únic, això ja tenim una, una, una colla de fans molt gran, o sigui que m'apunto allò, a, a, a la colla. És que si es pot molt venir a l'Empordà no, no es pot anar lloc més. Uh, Exactament. Jordi, una abraçada, moltíssimes gràcies. No sé si vols dir alguna última, darrera cosa amb els nostres oients. Jo, res gràcies per tot, cosa que els espero al el di, el divendres, vull dir, escolta, estaré encantat de, de poder compartir amb ells una vetllada de teatre i, i compartir una història que és molt bonica d'escoltar i de i, i, i això, i de fer-te fer rumiar, que és una miqueta la, la, la funció del teatre, eixamplar cors i eixamplar ànimes que és molt bonic en aquest moments. Jordi Bosch, una persona magnífica i un actor increïble. Moltíssimes gràcies per ser bon dia. Gràcies a vosaltres, un plaer molt gran, especialment